Діогенові тяжко буде вести їх нагору. Шептун поповзом був сьогодні у нього, питався за вітер, але Діоген лише подивився на нього затуманеними очима і відвернувся до стіни. Чи сказати їм про це? Так, так, шваво, заговорив Базіль. Діоген буде гніватися, як ми підемо без нього Вітер буде гніватися, король При чим тут король? А ти що, не пам'ятаєш, колосе, як король говорив, ніби ми пальці на одній руці І мусимо бути в купі? Запала Довга мовчанка Всі думали над словами Базіля І поки вони гадали, настав вечір І вітер перестав Такого ще не було Щоб вітер втишився без жертви Перевізник відчув усім серцем Довкола них утворилася Чорна порожнеча, така, що душила в горлі, така, що хотілося кричати. Зрештою, всі вони почули великий неспокій, може, через те, що вітрові не потрібна їхня жертва. Самі вони не потрібні в цій країні, де все відбувається «Без них?» «Базілю!» – закричав перевізник. «Хіба рука одна? Де ж друга?» «Не знаю», – промимбрив Базіль. «Може, тих рук ще більше?» «Король знає?» «Я його сам спитаю». «Нам треба знати вже!» Колос спинив ошалілого перевізника. «Годі-годі! Король далеко!» «Пійшли до Діогена, бо не заснемо цієї ночі!» На небі з'явились зорі, і четверо жителів дивної країни не заблукали. Шептун впевнено вів їх ледь протоптаною стежкою. Перед діогеновою хатою вони спинились. «Він, певно, спить?» – зітхнув колос. «Можна я гляну?» – зважився Шептун і прослизнув, ледь прочинивши рипучі двері. Перевізнику це не сподобалось – Шептун всюди пхає свого носа. Шептун принюхався. У хаті не пахло сном. Тим запахом, що йде від змореного тіла. Дьогене, чуєш? Ми прийшли до тебе. Ані мур-мур хоч Діоген не спав і не був глухий. «Ти не хочеш ні з ким говорити, я знаю. Але послухай, Діогене, ми не ходили втишувати вітер. Він сам втих. Що нам робити? Скажи». «Я сплю, хіба не бачиш?» – сердито озвався стемрявий Діоген. Я нічого не бачу, засміявся Шептун, якому враз стало легко і радісно. У тебе темно? Підкинь пару патиків, раз ти вже прийшов. Ми прийшли, ми всі, але в хаті хіба я, решта на дворі. І Шептун кинувся роздмухувати жар, аж зіпрів. Коли його лице освітилось червонястим полум'ям, і він звівся на ноги. «Що я їм маю сказати?» «Хіба я король?» – хмикнув Діоген. «А що? Був вітер».